تا دید ملاوی دو پتا یا سات ای سنت کیسد این شیریز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیرر اور سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو کلی دا قسمون اوکرنسی ولا يستنون ادمره فوخ يكين جورشو جم بدا بغ شقولشو شي ان شاء الله يوم النوي ولا يستنون ان شاء الله بك يوم النوي لا تشك اخيري تبقى اجت ولا يستنون نبيد داقوله حزدم مسكينانو دا الله يسعدن جزیدہ صلاح اکلا سار بروانی گی باغ پسی بزید فطعف علیہ طعف امن ربک پس چاپی روگر زید پاگی مندی یو چاپی ریدن کی آزاب یو پگولا پیرالا دو طرف آج ربستانا وهمنا ایمان حدی خوب کاؤ خوب کی امود لیلہ رخ پلباب ادو خوب یکاؤ چرا وست آرامو که سار با اختی پاسی دواری آل تباق باندی تو باندې راغې اګه سره تول او د ويخ ناو دل <clears throat> می <ميويسكي> کې چې غبو ټم مې یا <يح> پکه ورو لګې پسه طریقه باندې فاصبحت کصریم <كس> اوس اگر زیاده په شان د تورې ری صریم <ميويسكي> رمضان الاصد تور الى یا <را> چور <يح جورا> شوي مې د شوي څه تاسو شو <ميدشو سزا> فطناد <تصفيق> <فتنا ده> مصبيحين اشنان راوي شو سار کې اوازونه او کله او بلدا بوخدو صبا کی انغدو علی هرذکم شادکن موکو ډیر د وخت وی خدا کغه ډیر د وخت نن دا صبایو هک کنه انغدو صباکه علی هرذکم بخل وصل باندي ته صباکی کې چې توصل تولاړي ان کون تم ساري مين کتاسو شوکون کې دباغ سروان شتځي چې جو ينطلقوا فسروان شدي وهم يتخافتون ادي فت خبري كول يا بلصرا هم وصلت لكنا لكلي خبري بكول اجي له باواز تشزين ابل بوتي تش تشا تمسكنيان غري دعوا عمره ودي ايوه اختي فاسي اومهيني نو بكسب اول غلي غلي خبرك اوي اسي يا بلصرا الا يدخلن هاليوم تش داخل نشي داغه باخته نن روازی علیکم مسکین و تاسو باندې هیڅ یو محتاج کله نن نه او څارکی کیسو ار نه راځي زمونږه با شو کوله واپس راوړی کورته هم مسکین چې سو راځنی بیا یې ګرځي ونه کوي کنه دیو پکې بیا سمونی وغدا علی ہر قادرین او سبای کو علی ہر ہمرا کو لو تاګه باغمان دې حاضرین ځان قادر شو او ځان قادر ګڼلوی چویرې نو نه برا دې مسګل دامنګنن بچکل دې مسګل نو محتاج ما اجو سوبزان بوې ګر دې او بوجو کی پروت دې لور اوانو اغه دې ته اورا سېدو فلم چویل داګه قالو وی وی ان دکه مونږه خاخه ګمرهانیو مونږ لار غلطه کړه الکه دا مونږ کم خوړو د خوګوی مونږ ته بد قسمت ایو بد بخت ایو بے برخی ایو قال متوسطهم نوس بک ای غیوازه ومنتخا دوت دماغ دا ویلئ چا ګورئ دادو دایږي وخت او خبره دچ مسکینان له خوراک ورکاو دا ظلم مکوئ چې دا برخه بکه روکاوئ او غذن لکاوئ ادیب چې نه سړیا غنه پویئ دا ورته مر بوځه ایږي وړی ځل لکه نو قدم زموږ په کار را لې ځان ده شنو خمني ولې غدا تاوان کوڅه چل دی دې مسكينانو مو صرف دې کې سو امداد کولې کوردا خبره راغو ته ویلې چې مکه دې آتی ابرخه پکې د غریب مرو کوي ادي دا خبره نه مینه نه غریب بس دلې پاته خاموش بیا غوسه وېد او یو غو خيار دې دینه شغه پکې ميزانيو اوساتو اوساتو په کارونو کې غوري و الله اعلم چه افراد <مسید> کې مداکلي ده او کنه ناګامینس کې چې کوم هغه خيار او هغه ته وي انم اقول لكم ايا من يريد ان يتاوسطا لو الله تاسو تسبيح نوايه تاسو کوو الله نُنَغَضْتَك ولایت حسن تسبيح ويل سمرج قالوا سبحان ربنا هو الغي باكدار ابزمغلرا ان كنا ظالمين يقنا همم ظالمان دع دعوه التوحيد في التوحيد دوما ق واخنا بقى كثير شيء ہوگا دا تقليب घडवाने بيان لا دلدني آمدنا بن محرومين وتاثر التوحيد نو نور دنیا غ ثمرات تم دلجکل فاقبل بعضهم على بعضهم اصلا به هغه مرشو با زدينه په بازار مون چيو بل ملامت وكاو دا عادت رخ خلق چكله بيداز حالت راشي نو دي بي ايوب الله زور وركي چسړيه خو تاوي چداس نا نو خو تاوي چداس ها يطلاو مون يوب لملامت ابل بوين راته اخر کې پوښتې رمستړي وكاو الو يا ويلنا ویوی افسوس دیمونگ لرا انا کننا تاغین یقیناً همونگا سرکشان طول گنامگاریو یو تنوبل تن نده، طول مونگ سرکش شکل او خزیاتی مکل ده، بس رو غصو مغا موقع ده، توبو باسه پر رب ترو جو که، چه دقا باگر بل بوم را کی صحیح که اللہی ثبت ورکو، غریب سر بظلم نکو عطا ربنا، یقینی ده، نزدیده چه اي يوب بدل کراګي مونږ لرا خيرن منها ورد دينا انا ال ربنا راغبن يرقنا مونږ خپل رغبت کوونکي او اوچو کوو ابر الله کوي كذلك العذاب دشند در عذاب دي خلق له کوم ورکو دا چېن د دې پیغمبر خلاف کوي دې د دې روحانی قادرون اكو ن الله دي سرسچ لوكله ندي يعمل جدي بفخرك وغرص اگرك مؤمنان لوارك اگر غلامان وغربانان و مسكينان لوارك دازي عذاب بولول دازي از ميخو بيراول دازي تختي بيراول ولا عذاب الاخره اكبر واخامق <تصفيق> عذاب داخله الويلي لو كانوا يعلمون كاشدي بويدي جدي گدرسن سپوا عقلوي علمكلي دا خدای دنیا باغ دے ختمه دن کې لري فنا کې دن کې لري الله تعالی دا هغه باغ ذکر کی چاره و نه فنا نه راځي داګه دا پارا تیار یو کا داګه دا پارا د عبادتونه او نه او کا او خصمان یو کا ته خدای امام باغ د پارا دمر چونه او کرن خصمانه کې خیال ساتي کنه دا اخرت د باغ فکر پکار دے دې دې نه مست دائمي اخرت پورې او کې بشاعت مؤمنانو ته راځ په دغه له یلو د مشرکانو څخه صلی اخر کې ان للمتقین یقنا نفارزم متقینو ده فاردی ریدون کو دلانه عین درب به بن ضرورت دي جنات النعیم جنته نری جناتم نو کافر وې چې مون لمشتہ چې دنیا کې را لغړې دي نقران المجيد اغیلا جواب ورکے افنا جعل المسلمین کالمجرمین آیا پس گردو مونگا مسلمانان بشاند مجرمانو مسلمانان مومنان واحدین اگر مونگا دے مجرمانو مشرکانو بشاندو گردو چے جون دی ویشان دے تاسو لرا کی فتح گمون تا تاسوں پیسہ لے کے اوے کاگا وگا پیسہ ایا اشتری تاسو سره کتابو چې باقي کتابول <سؤال> ولې انلکم فيه لما تخيرون یعني تاسو دا بار پدې کې خامخا غرسې چې تاسو غوره کوی خدای سو انتخاب کوی تخيرون هغه د تاسو دعوه کوی چې مونږ هم د مؤمنانو په څیر زمونږه لپاره هم نعمتونه دي زمونږه صفخه نه نو تاسو سره کتاب څه چې باقي کې دای چې تاسو ارماین نه وسه بدل درکې دا څنګه خبر ده نو دا خردیده په اړه نشته جواب دې زړه سره واړینو هغه به ته حاصل وي امركم ایمانو علینا یاشتر الصادق بالله قسم همم باندې بالغتون الیوملقیامه رصیدن کې قیامت پوره وروسته قیامت پوره سو قسم دره الله کولر چې او تا سو واړین هغه باندې قیامت دا قسم شتا چل تر لویې قیامت نو نظر ده هم मिनिस्टर ان لګوم له ما تحكمون چې اقینا استاد فارغ او ریټ اوسو پیسې لکوي څه دلیل پېښتا تر دې ځوخه خبرام جوړه کړل صالحون ايهم به دالګه زعيم تاسو څه کده دینه چې کم یو د دینه په خبر باندې سیموار دي چې هغه د سیماری هغه څه بالکل بلکل څه وي مونږه سوال او خبره نه ای ازمږه جن بوندو مينانو په شانتی په دې باندې او په نو ناو له چې مونږه <تصفيق> تاسو ته ووژو املهم شرکاء یاستر دې دې لپاره شریکان فلياتو بي شرکا ايهم فصراجولي فلشرکان ان كانوا صادقين في د دشتني سوق الها شرکای ګرولي چا یو دا خبره خو دې دې مواري غسته یقین دې چا دې طاقت شته مونږه با اخرت کې قیامتونو راکې اعظم چې خوخه عاقبه کېږي دی برابر الکرباسی ستادله ځونکو کینورانی ولي به څوک هم نشتا ندی مکی دا خبره ها اخرت کې به دی پون په اشکا چې ردی صحان دی تاهي بخراوي نیو ما یو کشف عن ساق طارث شیخ کاروالي او کلیشي د پاینډاین الله تعالی علم نشته څه مطلب دا داسو او عجيب د hebat امر ده چه دا قیامت کی واقع کی گئی رب العزت تجلی یاد کئی سنگ چه نور صفات د الله را غلی دی ید ذکر دا عین ذکر د وجه ذکر آغا مفهومات تی داس چه متشابحات تی دا اغیثو که معنی نپوئی گی اصل نپاگی کی او داوم نکرن یوم یکشف عن ساقن چه دا سنی رب العزت بے واقع کی پاگا و اخوان دی اصل دنیا په محاورہ که دومره معلومی گی. شکلی ډیر دیر حیبتناک عمر راش دنیا که ډیر دا او ډیر دیر دا حیبت نو پاغ دوران که خلق و دسی راکا گی و مند اخکار شی لکه دا زلزلی دوران که منتا سجی دیلی دیر زلزل راش نو پینسی خلق و جاتی دا حیبت توجن خلقو ها تیدا جو کلو چه پینسی بیا ساندلی و بیدا گناهون دوریگی گناهون چه توبه و نباس نسنگ دوریگی لگانس خبر او مطلب دا چې کله یو hebatناک امر راشي نو دا ځکه کېږي چې پانډای باندې ښکار کې خیال نه دی <تصفح> اختیار او په هر حال دا د متشابهاتو دا بقامت کې او امر واقعي کې الله تعالی موږ <تصفح> ډېر ده خبره <تصفح> وي ويدعون الی السجود بار او بل شی سجدیتا فلا یستعیون ذی وتا قوت نلری مؤمناً د سجده ور پرېږي چې کی او چا سجنان او کله دنیا کینه یاګم لا برنامه دی کنا تا ته بپاد د کشانته دا ډیر د افسوس خبرات فلا یستعون طاقت بیني خاشع عنا الرسوارم كتبوي اجزبوي سترګي دي برابر نشی کته شرم او دملامتیا انا ادا پیمان دي ام ترها الحمد لله پټګل بوي وکدکان یو دعونه یوه دعونه اله سجود او یقینون <coughs> و دې چې را بوللی شو سجده وته وهم صالحون ادي روغ موټو او سجده بینه کوله دې بل ما درې کی چې دې بیاګه سجده کې شریک شی او کنه تعفیر خو نشه کولای سجده بلکې تردیب اوري چوسړې منافقت کړي یا مزدري یاده پار کړې وګور هغه باندې شو کوله <coughs> غابر خپره دا غونش او مسلمانو شریعت په اړه عبادت کړی د روشن پابندۍ نه کړی د دې اهم عبادت آیا روکري نه چرته ناریبم پاتیشو دنیا کې وروګ مورټو आवाज واده کړه او کړه دې د می خپلنا پسوګرا پاسه د ماذل نو دې به ته جزالکه تلل شوقه رټی کوون ته نه ملګړه دړه بوله کومه اته و شانته بد ويم اس زیرا ز یمات نو بخپل او بلات لګر وهم مسالمون ادا نه چ سو ضرورت به ما فذرنی ک پره زنا و م یکذب به هاذ الحدیث او غ سوچ ته زیب په بیان چ قران نه منی الوی ز پشارا پره ز زجر دې منکر دې تا ادا زوره دا, دا. قران نه تکذیب کې انکار کې سن تجریج دردا چمنګارانه سوري ورو من حيث لا يعلمون اغه طرفنا جدين بو يغي دیکم تخليله پیغمبرته اوګی له تخویف شتاګلوله چدی مونګارانه سورو ورو دی بار بو یگینا چې نه دا زمنګه پاره هسته دراج دي ګور مال به ډیریږي جیدات بم پکې واخلې اولاد به هم زیات شي څنګه ځمې خمح کې وکړنه اغه شان سروي پرګرامونو تعلق اډا وزیر ورو انا ذا فجتورنا لیکن اولی بس. بس پر باندیسه چلو شنو سنستغریجو مرور مونګړانیس رورو دینه کویګه ما ومللام اعظم اهل تو را کوم دیتا انکای دیمتی یقینن ول زمان تخری جوینه سن نبیه سو خلاصولینش متین الله جو د سو خلاص سکن ام تسألهم اجران خواه چه دا عزاد دمرز دیده سر د پاس گرزی اچاپیر دا گرزی ادران دا کسات درانی ولی شی او بیا ام دیستا دا خبرانی منی دا دیستا وجه کی دیشی یارتا تا سو غختی دی که دا ولی ام تسألهم اجران حیات اقوار دا دینا سو عیوازو فهم مغرم مستقل و ندید تعوان درانی کردی سمیش تنا تتقوار ناگی درانی دی. اخبارا پیخانه لگی رتاتی سقوختی خود ندی که نا نا وقتل خودی ام ندیشوی امعین دا همال غیب و یا سره سرا علم دی دا غیب و دی سرا سواحی دا فهم یکتوب و انچ دیلی کیا ریل را سنگی عثمانی کتاب لکلی شی پیغمبر لہا نو دیلوم دا سواحی رازی شي شی شی پیغمبر تے ضرورت نشتا جا غصر عمل کرتی اوکی دا خبر خون نشتا ایه زده عینات ده پس دکه خبرې دې په وجه تسليه وکړ کې پیغمبر ده چه نه مني ناسمه از خراندونه بس تو صبر کوا فاسبر ال حکم ربك پس صبر کوا پسلې در راستا تا ولا تکل ک صاحب الحود انکه غتوب شان ده هاوندم ای یونس علی السلام چه حکم و ترغلو چه به قوم معذاب رازي تبس بس مرو تلوا رو ها دیتیو نکا تلچور گا دوباره حکم برازی، اخبرتا خولشی، تاتا با امرکی کی چوزا بس اگر داو کنجده، یو حکماتا کافی هم سراو رسیده اصمی مقصاو خلقوطا چواتا کالی غیتا، اصلا کلواغی نمان لکنه، خوو کالا نتو دا تلوار مکوا غم مکوا اذن آده و هو مکزو قلعا چه کو او دکد غم نه. دیر خپاو یا د کو د غسین قامدا دیر متقوسه دی خلق تني یقینن چې هغه د وسې لا يقو او څنګه د پیغمبر شان ډیر عچتي هغه به برداشت کوي صبر وکړي او الله اخر حکم ته به ساریږي او نو صالح السلام دا استهاد وکړي چې د دینه تل په کار ریاضت پیسو مرضي نو ته ځه تلوار مکو بس دا پوره خبره ده ځکه نبی علی السلام یې ویلو موږ چغور سوک د داسه و نه کی جماعت د یونس ابن متان غره و نه دا برک باندې کويخه دیک زه الله فال صباح حکمت تر تصلی ده پارا لولا ان تقدركهو کشرنیو دا خبره چې راګیر کدلره راټین کدلره نعمتو من ربی نعمت الاول الاول رب دې طرفنا کدا غنې لانه بذمل اراء په دې با غرسل شی او با کلامه ده ان کی و هو مذموم بد حاله دې به امتحان له ګولې شې مضمون بیا به ته خلق غوتنی و چې وګورو ته بعد حالیک او له امتحان پهولګه دا نو اوس ګورې دا سننه ښا لولا انت دارکو دومره لږه لاولایې کچره دانوي چا خپل رحم اهد خپل رب رحمت راګیر کو اراوي با سو نجات ولا ورکه د مې دګېډناو پګاړې کې خو دې لپاره چې صحت ښه شي نو کداغه نی وه وو ماظمو نو دی با الا حال او الزام به لګیدو نو ځخونه قران مجید چې لولاوي نو دخل کو قلمونه اذرل چې ها دپسه بلی کل نه کوي جبه اذرل جناب دپسه سوالينه وله ناخذ الا تاسب یویل شو چې لولا انت دارک هو کداغه نی کنه ناخذ تا په خپل ځای د نړۍ او د تاسو دا خبره وی د عزت نشته چې دا وای خان څنګه مضمون نه فاجد ابا ربو بغورک دل را عبدجو فجعه له من الصالحین پس وګرزو دې کامیاب خلقونه او چې تمارتبه ولور کلو پام <ुم> بیاو کې سمې په دې کې نه وران دې ذکر دې هان کې خدای پاس شکنه کما جمله دې ویلو د مې په ګیړه کې نو توګره دې کې مرقېमती الفاظ نور شته لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين چې دوی نو بس د الله رحمت راغې جوش کې کړه راوړت نو مرته به له هغه کامې شېنو و باندې بعض میختل کې دانه چګنه دی باندې شو دا خو جې بده از میخ کې توب ورې دته اود د الله در پر خدا بل خو نړۍ وې دې او جګ په رغب ته واز شروع کړو نو کامیاب شو په امتحان کې و ايکاذ الذين كفروا او لنستریدہ گسان چې کا به رهن دی لایز یقونک چې ورغی تعالی له بیا د صاریحین د خپل سترګوبان دی لمما سمو ذکر کلاسی دی ورې د قران تومره په اوسګه تا ته ګوري چې کدی نظر کې داسه اثر وې دې په راغرزو لوي نه بالکل راغرزو لوي په سترګوبان نه کومره بد بدلتا خاطر وا یقولوا انه لمجنون قرطه لګی کنه خبرونه او وای دی پا با جبه بنده چه دی خام خالی وانی دی سترگو گره تامدیر بد گوری دی زده حال خوم دی و ما تخری صدور هنگ اکبر او چه جبه تیو گوری خو بس کارلیگی لگیادن دی لیوانی دی انهو لمجن گرده سوی دمرا لوی دشمنی دا خدچه دا اگه اصار پا زده جبه اپا سترگو خکاره شوید سوکت دی, سو دی نمراد اگه نظر اخنی دا لیکو بیا ځان له فسرینو بحث کړئ چیرې داغه په خپل ځای بس سیدکه چې نه ماس مریضم راوته سره اټی کنه نظر او عربو کې انده څخه لکو چې چا باندې په زور نظر لگاو هغه ته به نقصان او تکلیف راځو مار هل هغه ځان له خپل کم چې نظر لګی دله چره لنی د نظرش ن <تصفح> خو دې وځي راضي چتلو ته خوشي کنه نو دلته خو رسول الله رخ کیدوزه کو سوال نرا دي چا کوسدي نو په کوسکه حضور رخ کیږي نا زله وای نو کیږي تاسو ته او پاسه کېږي خوشاله شئ ا ج کوسه راشي نو دا دو در حالت ته دې وجه ابن الجوزي رحم الله دا ویلوخه چې دا تفسیر سکین دا نشناوې خبره <تصفح> چې دا غا نظرته مراده اخلي اگر چنور و غسلونه غي باندې احادیث نقل کړی <تصفيق> <تصفيق> اوبار حال دلته کقرران دا د خبره کې چې هغېنه غصه معلوېږي چې بالکل تا د غصی د وجنه په د سترګ ورځي دا چې تن بلته غصه شي که او قه رالوود ور نظر ورته کې زههود نظر ورتهو کې د زههوره د غص نه ډک ن قو مات داسوق د چې بس ماوي چې نه قورځ د دا, دا کله لما سوز دی که چې دا قړانې کله واور. نذیدا وی چلیوانے دے قرآن اول کی وی لوما انت بنعمت ربک می مجنون تلیوانے لے هو الا ذکر للعالمین مخص صدق قد رسول اور بس صدق قد قرآن نریدا مگر واس دے بارد مخلوقات دا خدتول مخلوق دا بارد خیر خوای کتاب دے پیغمبرم خیر خوای کونکری گورا دا اگ خلق دا پار چاو تلیوانی وی امہرابن پیغمبر دے دا خیر خوای اغیلا خیر لټئی کوشش کیجدی تا نقصان او تکلیف او عذاب را نشي دا اخلاق دي دا بیان چغی وتلی ونی وي او د هغه د لپاره خیر کوي کوي د خیر فال وت کوي دا آرامته دعوت وت کوي چې هغه سراسر خیر ده او پیدا نو صورت کې یو وخت تسلی په غم باندې لرا مل خوا سواجر منکرین درې حالت لا او مورذین د قران نه سوره الحاق نزول کې بس سوره الملك نه او مخکې سورته تفسیر تقوي بخرا دې کوي شو ندي سورته کې بداري تفصيل کوي انده مختصر دلته به پوره تفصيل او وضاحت کوي مخکې یا نه مو نه و د تخويف دنیوي باغ او کې ذکر کوي په دې سورته کې یا او تبلیغ د تبارک د مثاله دا غي ذکر اوسه چې دا او کې هورا سه وای مخک صورتونو کې ذکر شه وکړي نو دلته کې تاخیر ذکر کوي منکرینو ته چې دا مسئله نه مڼي لري بحالاکي یا دا شان د صدقه رسول مخک صورت کې ذکر شه ا دې کې ذکر کوي داوا التقيف چنمن نظام سلام او دا قران دا پیرومبر نه غی له یا وروکی چې تاسو به عذاب بسم الله الرحمن الرحیم الحق اغه حق دین کې صادق دین کې یقینن راتلن کې الحق حق ثابت دین کې حق دین کې چې دغه حقوق کې شک مالحاق صدا اغا حقی دنکی وما ادراک مالحاق او سخ خبر اکلتو سخ سو خوشو کتا چه صدا اغا حقی دنکی صدا اغی وقوع یقین دے وحق دے زکیواتا الحاق قوی غا چه دیر یقین دے کنو قارعوتا وی واقعوتا وی با دیو سورت مختلف نمونا دی آیاتونو کې اس کو دا قیامت <laughs> ارے کی اشارہ ہے ہبت قیامت دا اس بعد دا قیامت نو ور پسه ذکر کی د امتو نو پینځو الامم الخمسہ پینځنه مونې او داتا تو دا ته دا دنیا کې داغه حقونه مونې خېګه چې یو د اخرت حقه ده چې هغه لري رضات یو دنیا کې عذابونه راغلی یو راغی در درته کوي کذبت ثمود تغذیب کلو سمودیان و عادم بالقاریان و عادیان و پاگروس چه تنگ اونکی دا دادوڑا دری زکر اکلی سمودیان و عادیان تباشوی خلق بالقاریان و پاگروس چه تنگ اونکی دا اغا قیامت چه زلونا با تنگی دا ہے بددواجینا یا قاریان دیتا ہوئی چه غرونان ورس پگمستوری اسمانونا وزمکی او مخلوقات ونی بوٹی ٹوڑ بیوبنسر او ٹکی نوڑ بے کی اریاو تاسو کړه دا به سره ټکی نو مېدا به کې فامن سموذو په هرڅ سموذيان دي فاهلیکو بالطاغيه نو غي هلاک شو باغيتي د چغې سره طاغيه نه چغې ته وي چې هغه حد نه روتوا اول بارې کې انتهای زلزله هم و مچ یو وخت په دې چې چغاراله اول وخت زلزله ده نو بس هلاک کړو در سموذيانو حال دن او هرعادیانو په اولیکو نري حالې شو برری سر سر په یو بعدتی سره داسې بعد سر سر چې تی هووا ب کوو خو ړ چې د په تیځ کې د حد نه تییروت په د بعد باند د چک ملیک مقرر دي که نه دا نو چې مصخر و مقرر و سبع ليال وشب و سمانية ايام او اتر وزي حسوما متواتر في در فيه برابر روانو فتر القوم فيها سرعا فصل دبتا دا قوم فضيكي بريوتي سنگ بريوتي و قرصوشي كأنهم اعجاز و نخل خاوية قويا دا مندان دا كجرو خورشوي بريوتي, خاوية بريوتي سنگا جی کجور روبا سن اثارتی جدا شیو تانا پیوزی اڈڈا پراتای بیا نو داسی اگه هوا بردین سرور جدا کرل از ایپ از ایپ سارعا پراتو مل پراتو سارو فحل درعا لهم باقیا نای اوی نتو داگی دفارا یو نفس پاتی که دن کی تخم یو تن تیسار شو باقیا اس وقت ان پاتی شو داسی حلاک رو دباک رو و در نه منذ ک ک د فرون چېدي د دن طغ الحق کرا پروت او غ شوي دي اغ دن ن دحققي خط او عغ فرون ومن قبل او اغ چ مخک د د نور قوونه والمقات بالخاطئه والمو او کلي اړ شوي بالخاط خط سره فنا سره دا ټول راغلي وبګو ناسره ان غناي کلهو فاصا رسول ربهم نو فرمانی وکړه د پیغمبر د رد دي فخذهم اخذت الرابیه پس کنی ولا الله دې لره پهنیو له سخت سره بیا ته بچنه شنو پران توګور دریاکېونه او کلو ولا توګور بدکاری کوله نو داسېونه ول چې په بره بوتله ولټه کړل سمکه په واړول ولا او سره سلسلمنا بلکې زما کې په ولټه کړل غونہ یاده تکاو کله هغه خلک ده پزړه کیو یریږي دا غونہ کوي دا سره منه او پینځه م ذکر کوي انا لما تغلما وحملناكم في الجاريه یقینا منغا کلاج سرک شیو کلو بو ال حد نو وتهو بو حملناكم في الجاريه منغا پورتکل تاسو پروانه کیشته کی کون نوح علیہ السلام یادی چریبان دو بان نو سنگا هم حلاک لل او تاسو هم پا غروانا کشتے کی پورتکلے فل جاریا چٹو لے دنیا دا او بول ڈکاوا ہی سوک پاچے نشو نو دا چا مانل چیو کشتے کا دریجے پاکے بچ چی دا اللہ بچ کلخا کشتے بچ کون کے ذات سوک دے اللہ داگشان غرکشوی کشتے و بیڑے ریستون کی بسوکی بل سوک نشتخا کشتے کے نجات ورکون کی دا اللہ ذات دے نپیرانی پیر دے نپلیو زانو ولی دے دا خدا اللہ سے بات دے تغورا سورة الحق لنجعل احالا کم تذکرہ چوگرزو موندی لرس تاسو زفارا عبرتو تذکرہتا چدایو نصیحة عبرتو گرزیزا ودعیہا اوزنو مععیہ او یاد او ساتي دې لرا اګو کو ګنا ساتن کي دا يها يا دې ساتي دې لرا اګو کو ګنا واعي چه غيا ساتن او به يېږي کنا چه برت واخلې يا پر سترګو ويني تذڪيرا زړبان دې يا او بل وګونو باندې ښا دې جاي بوره دا نموني زكار کړل دا دنیا اګا نہ حقین مونیو جدازه عذاب پیرازی نبی کلام اغه مخک خبر تبو زی چاغه اخرت حقرا فائدہ فی خفی الصوری کلاجه بووالیشی پشپیلای کی نفخۃ واحده او کلی اول ذل دل تا ذکر دے د فنا دا عالم ته دا دنیا بیوزل فنا کی گنو سنگ مئی چې بووالیشی پشپیلای کی اول وہ حملت الارض والجبال او چتا کلیشی دا سمکا کرونا فدک کتا د کتا واحده نو به ټکول شي په ټکول او دل یلکه ودلټی کې او درست نو ورکه نو صفه کې پادش نو یو لټه دا سمګر او بلدا ګورن لري نو جگاټه اولوټه یو بل راخلص کینو مېدا به دا ګورن به په راخلص یو بل لا ابل کول مېدا رس تصورت کی وضاگی نمونخی چسنگ بمیده شی فیوم ایدن واقعات الواقعہ فدق ارز بانده واقعه شی واقعه کی دونکی چاق قیامت تی فیوم ایدن فدق ارز دقیامت بانده با واقعه دا واقعہ چرا دقیامت نم دزک چواقعه کی دونکی رگنه نو دا بارا دا خواگر دنیا دا خواگر دنیا يُذَلُّ بَشِي فَنَا نَسَبَقَ وَيَبَا امدار سره نشتا داوتا سره وفا نه کېږي ګنې ټوله مرباي وای شقته السما او بشليږي د اسمان ټوکلي بش فحي يوم اذن وهي نو دی با پذکر رس من روشي بالکل روس چې ګوتو ولې نو ځان او تختیبا یادارت لکه كنا قال يسو د دې پرنګ د دې پاستورو کې د په شکل کې جوړه کې هیڅ قسم کټ نظر راغله چواد نظر راغله لګو نه کاله بلکې کرونو نه کاله اک کربونا کاله او ځکنه شانت دی او طرز بالکل روس بشي وبجړه کې چې ګوته وهلې نو وانه کې وغه واهیه دې ته ارجائها امالایک با په کنارو د دې باندې هغ به طرفونه تشيله تصبحات بهي وو ع او ج رش دستا ی ف بغه د پاه ددي د د ټول مخلووق د پاسه یو مع بغه تمام اتلا سک چې او سور ملاکو اوچک دی او د روز د سور نور شي نو او یو ملکه څومره لري نبی اسلام ویلو یو موقع کې دا نن یو ملکه راغله نو او دا وخت تر دې پوسکه پوره نو وو څو کالو منځللې نو چې ملائک شلاري اتصفونه شي شارش به چتکلی الله تعالی مند زیادو چتول نه داسي چتول لپاره رائټینګ ګولو چتول ایا د چغيبه دلاندی عاجز به سرونه به کته کړي والله ودال <سؤال> بازو دا معنا ده چې په ورځ د راسته <تضح> بدغه ورځ د پات د مخلوق سامانیا اته ملایکی اته سكونه يوم یرین توردو نه احوال د قیامت ذکر کې مختلف په دغه ورځ باندې تاسو به وړاندې کې شئ حساب کتاب دوباره لا تخطا <تضح> منکم <تضح> خافیه او بنش استاسنا یو پټه ذنکنات ثم من او کتابه اول ذکر د فنا د عالم دا درمه خبره ذکر چې د تخوف د قیامت اثباته وکړه نو بیا حالات ذکر کړه تیزو قصم ومتونو نو درېم کې ذکر د فنا د عالمو نو څلورم کې احوال د قیامت ذکر وشو نو ز تقسیم ذکر کې د خلقو قسمین وته چټول مخلوق به دوه قسم شي اصحاب النعیم اغیله بشارت او اصحاب الجحیم اغیله تعقید فاما من اودی کتابه واسا گو چوال کښې زته کتاب ددو عمل نه آمده دو دا اصحاب النعیم ذکر کړي بی امینې په خلاص زده باندې فیقولو ها امقرؤ کتابیا لا شوا کله ولوی کتاب زما دا زما عمل نه آمده را شول ولیکن ها امقرؤ خلاص باندې او عمل نه موميله شوه او خی طرف تو ترناغانیم وی دا صحاب الیمین دیخوا انی زنان تو یقنن ما گمان کرو انی ما یقن کرو انی ملاقن حسابی چی یقنن زو ملاقات کن کن کم دخل حساب سر زمان دا یقنو حساب بکی گی ازو مخام اخ کن اعمال سر نو کوشش مدا کرو عمل مخد کرو فهو فی عیشت را دیا فزدی با فجن کی داست جنبی چگورا غب خوشا لئی خوشا لئی خوشا لئی خوشا لئی خوشا لئی دا قرآن قلب بلاغت ته داست گوئی چگو جنب خوشا لئی خا جنت ناوالی آنگی جنبی جنبی جتوی خطوف و حادانی آنگی نو میوی داگی با نزدیوی اکہ جنبی جنبی جنبی جنبی خلق و سرغم کی گئی کلا چر اوز دنگی دیرو چیتنو بیا میوی بپرائی نو نو قران وی میوې خدا شي نذير کته نه نستي کملات ته نو لک بره وتره شي اور اغستي بش كله اشربو حلييا خري کے مزيداري دي مبارکي دي بما اطلقتم في الايام الخاليه مرحت صبرت داغه چمخ کي كله تاس عمل تا روزه تي روشو کي في الايام الخاليه مخ کي جيڪ مي روزه تي رشي مي دنیا نتاه سپوره عمل کړه اصلفتم نو نظریه په سبب باندې خوراک کوي <تصفح> يدل على انهم ان مستحق ذلك الثواب بسبب اعمالهم بسبب عملهم <تصفح> دا دلالت کوي چې دا خلق مستحق شوی د دې ثواب او اجر مدا نور څه نه دی خو د عمل د وزنه ذلك يدل على ان العمل موجب للثواب امام رازي رحم الله عليه کلید او دا دلالت کوي چ عمل چې دا موجب د لپاره د سووابه تا عملو کا الله بدله صاب در کي او هغه ب د په اوتونو بافاز کې اجر او صابله در کې ځکې ورپ دوي خ لفتو چې دا خوانسو مخکې عمل را لګ و که نه چې عمل دنی دلتهې بیا سري داغ طب عمل کې او دغې نهبار قیمت کې میویل جوړ کې او خوشاله جوړږي دا کرو شو د صحاب نهم اغې ل بشاره. ايهوا اصحاب الجحيم وانما من اوتي كتابه بشماله ارسواه خرج هذا صديचे वरपकले شدता كتاب ده जो अमलनामा दे पगला उसके फयقولो सपदे बवाई चरबकी या लतनी अफसोस से मना रहा लम ओत किताबे सिनेरा कलेशे माता अमलनामा समयार दिन खगा ازنه پوي دي چې سله حساب زما ولم ادري ازنه پوي نو دا خبره هم نشتا پیدا کول ناشن دي په آخرت کې چې په کمال تر وې پیدا کوي چې څوک نه پوي دنیا کې نه هغه هم پويږي د دې بچو وی چیرکه نو خبره يا ليت ها كانت القاضيه افسوس چې دا مرګ وې په سلکون کې زما يا رکاننده مرګ راړې از امارک لما خبئی یا لیتا ها ها کینئے او مارکن مارک تبچھ گئی چیر تراشا اما پیسه لکا کانت القادویا اولی مارک بچتای دنیا اکی ہوچی وچی وچی دیر تنگ شنیز تو زن روکم کی گناہو کی پو دورو کی زن دنیا ناقو بخفل یقین دنیا پناکی کنا اوالتا کو مارکن نشتا نویس بے پکار رانی شی ما اغنی عنی مالیہ ایس پیدا نکلا مال را مال زمان ایسا زابران دفننکو حلق عنی سلطانیه او رخشو شو زمان سلطان الزمان بادش ایم ختمشو حلق عنی سلطانیه حای پاخر کلازید فارد وقب خر حلق شو زمان سلطان الزمان حلق شو زمان دلیل زمان سرادو سمشتا تو بسکو ما دی بلا پا دی فکرنو باندی او اللہ رب العزت تضربنا بحکم اسی خضوحو دیونی سے فغلوحو توک ورطو آچوائی خضوحو انی سے دی جانے نہ او سٹو لطوک ورطو آچوائی ثم الجحیم صلوحو بیا جہنم دا دنک ایدل را جحیم دوور اگر دینو تے بوزے ورنہ نبا ثم في سلسلهتين ودي خدا تهبونه تاړه کېل ته موي له کوم بو کې بیا باغ ازانځر کې زاروها چې کړه لري یو ډول لري 70 ذراعاً او يا غذرې فسلکو هو راګه کې او پی یې ریک یو ګایا وه چې پور کې هم وته دې اوري راولې د عمر او د تس تخفيف را دي اساني کې ودا نو چې دې بالکل نشي خو دې مثلا زر کې وي او کې اوټळे ضروره سبهونه دران چې دا هغه کوټوالي یا یو کړای او یا ګذرل نو دا ګورې دنیا کښونه له اسنه نه یې دی خو الله ستر نه دا جهنمي ګرځي چا وسمره الله تعالی مند نه راي او چې په راي دلته جديد يوزميدار بارک لک کنه بیا ده خو زيدو نه اينه ايا بلسه شو توري مضبوطي ها او چي ديو تلي ملائكه باغ زنجير کي دي تر خو زيدو دي يره دا جرمي اسو دا کنگونه يکړو چي دمرسا آزاد دي ولا اي لذکر کوي دا دا انه کان لا يؤمن بالله العظیم يقين هو دي ایمان نه بِاللَّهِ الْعَضْوِيَمْ سَمْرَ الْوِيَ ذَاتِ دا مجرم بچ کئی دیشی نو دے ظالم پا اگر ایمان نرود یقینی ہے کو دا په پا صفات و پا او الْعظیم کے شاید سے دیتا ہوں مشاره چاگا ذات چاگا حقیقت کلوے دے نو گور آگئی نمانو او دنیا کی تدد نه نکم جو کلو او دا بوتا نسبت کیو چی دا الوی دی ی ادیب وچنک نردی پور امرتابا دا ادیب اگته سدے کول کئ نو پاگے خویمان وروળો اگے ہورے شیمان لئو جسم رستا کھو دو مربرتہ دے زینو کول امن دیو ام تعظیم سوے منقتی سوے عقیدہ کے ساتھ تر سوے ہی کمول بہنو زیارت بین قزا کر اراتبو لے ناغوارو والے منل چت جوکلو او کمزاہ چلو او بہارکت کے اللہ رب العزت لائق دا حمدن و دا عبادت و رسپت نگو را غینا منو لا یؤمن تولو مر کی ایمان نو راول پاگا اکی ایمان راولو نو سر شرکو ناقوم ایمان نشو دیکھو دا حق خراب کړو اذا بندیانو حقوق ولا یحوض دو علا تو عامل مسکین تیزی بینوار کولا پا تو عامل مسکین چا تیمدانو ویرچا غرب دی مسکین خورا کولا ورکل کر نیخ پل زان تیزاو انیبل تن تیزاو فلا فلا هو اليوم احله حمیم پس نشتر د پاره نن روزي دا دې کې حمیم نمراد هغه معنا ده دوس یې نشتا چبا د باندې خوا خوګیش او د دویم دادو کې بچکی ولا طعام ان انا خاراک ترېدلره الا من غسلیم مگر د رسلین ہونا دون دو جهنم جهنم یا نبا خریاله مگر خطا کار خاطئون د لمشرکانو قناق دي چې دا غوول بزرما باندې ورول ولس خلې ته خورا دات ارث د بل خور دوي دنیا کې اما اختر د غیر الله ونه ا مسکلنا د خورا کنه ورکو کنه الله په نوم باندې لا ياكله الا الخاطئون ګلنګار به اخري ذکر کوي <coughs> دا پیغمبر اثبات النبوة چی اقنان دا خامخا وعنا دا دا رسول عزت من کجیبریل دا ام رسول عزت من کپیغمبر دا ام رسول عزت من او دا قوال امراد دا تلاوات تلوست اللی حقیقتا خدا دا اللہ قوال لکنه چونک دی دنیا ترولیو لولیدتا نرد تلاوات ترد قوال لعنا نگورا چدا نور سیزو تاسو منه اگر چی دلی ام نی دی نو دام منه کنه چدا پیغمبر در تصویر دی دا خبر تاسو نو شای منه لی دا سینسدان و یار دی خرقو او منه اچدا اللہ پیغمبر و مسلح اعظم تاسو تسخولی دی سیوی لی دی اگر دا جہنم دا واقعات شو نو دام تاسو نه منه نو دنیا کی خو منه او سیز چخکاری ای آنخکاری او داخرت داغین انکار کوئی دار طول بجا ایک ستاسی منو کسر نزدیک کار اللہ تعالم دی انه لقول رسول كريم يقين لا قران حمقا و انا رسول عزت من جاء جبريل محمد الرسول الله جبد توي ردت العودت الوسطي وما هو بقول شاعر او ندى قوال الشاعر قال الشاعر و انا كما سوى كان عليل ما تؤمنون دمر دې چې څه फायदाونه درکې اندا څه ایمان ده کلا قليلن تعبير پننه سره کېږي لنبه نه تعبير کې فقليلن سن لك بالکل لست ایمان امام راغب وي ولا بقولك آهن انا ذا و انا ردك آهن او ناس دې کنه کاهن اچا په او د پيرانو یا د شيطانا نو په زريعه باندې هغه تصخبر را ولا نو دا خبره خبر اخون دا نه اخون دروگوی اکثر خبری دروگی کاهن ترویتی دا اغا ای هر انسان تزا شیطان پڑه کسا خبری نا چی دیو سڑی عیوب بوتا مخی تکی چکو د دا پا جو کلو ددا اغا خود ازلو نو باسی دا سوچنی چیر خیر ردما سر سره کردی باقیم لکسو چو کننه نه اغا بده بوتا مخی تکی دیو کلو دیو کلو نفرت ولې پیدا کی زہنه کوته ده وسوسه کي علا تره وني نو بس په دې باندې رضا شاندې کاه نه نو تم څه خبره خای کنه هغه تبله په لوې پیمانه دا شیطانیا سره چېن دا, دا خبره یو سړی شرکی کوډه منتره شهرکی تعويذو کې شرکی نو دا شیطان بیا نور کار پلوږه غاګه په سولهږي نو دې ته په خوب کې پوي ښا وسوسه په ذهن کراولی نو سو کو درل خیرت کی هغه په لور توجو پیدا کی بل خبره ده چې نن تن راځي او بس هغه ته نو دغه اثر بیو کی یادات یو کی چې چاسره لګی نو هغه ته بد مخه ټکی نفرت ولا پیدا کی هغه ورتار بد بد لګی دادل لازم خراب کی وسوسه وداج نو کاه نه نو څنګه سلوکی را نو سا خبر پاکیو داس رو رسی کنا ملائک رو تر اپنا چه سنگ دی گرزیو، مرنی وی نور و زینو کذکرشیو نو یو خبر از رشتیو تنیز دی انور تولی دروگی قرآن خوبار داسی نده قلیل اما تذکرون دیر لگ تاسو عبرت اخلایی شاگارو پیبرت اصاب نده در رسالت نو ترغیب قرآن تا ذکر کوئی سنگی چمخی ہوئی داگوار دا شاعر قال عندنا پیغمبر کور شایره رسول نو سوی تداده کتاب ده, ده تنزل من رب العالمين حكمنا ماده رب مخلوقاتنا اگر سوداوی چې پیغمبر د ځان نه جوړ سو کړي سوی چې پیغمبر د ځان نه جوړ کړي نو قران جواب کیه والا تقول علينا کشر داد از عن جو کو بم باندي بعض الا قویلی بعضو باز خبره بعض الا قابل لمراضه خبره معمولی خبرا جا پا مون جوړ جورک را یاو لفظ قدری سو چل باز راوکو ری بیزو نا لاخذنا منحو بالیمین لاخذنا منحو بالیمین خام خامون باونیسو ددنا خیلاص اے جلات چبکل دیو سرین سر و با کی نا خو با دا سیولارو مخام خو دا اگه سرین خیلاص بده پا گفت لاص ما نکلو کونیو او په دی خیلاص بیوالا تو را را خلاص اگر مخام خو بیز سر تو نقران په هغه خبره ما هغه کې وي چې موږ به درنه خلل اتل نتو نو شرط باندې پری کو دی عمر خبره جوړي او چچا جوړه کړي وي قرآن مقابله کې خبره را دي سره دک چل شو کړه شرط له شو باندې کې یو ځای بل ځای لا اخذنا او باليمين او باندې دلاره په قوت سره دا مې معنا ده ودغ لرا سنه توليده چې خلل بس دیونیو ثم قطعنا منه بیا خماخه پری بو کومنګ ددن هغه رګ زعمره وه تین اگرک تو چپای کې ټول ساره ها خل چل لکنوم الک خیالک و رګ دنه پد نشي اگره کی ادي خ الوتين د دین دابت پری کو طما من کوم من احدن انه حاجزين نبي تاسونه سيوتن دلرا بش کون کې بیا وسوګني چر د الله ترمن شووی چا اگ بوته او روح ولا واپس کې راځو اندیش روان را بوځي راخلاسه یې کا یا سښت چې مزل راشي هیڅ سوک نشتا قران چې ویني کوڅه او کله مشترک جاهل نه رته پوسو کنه هغه نشتا کنه نو چلےونی سي نو پیغمبر به در آزادې چاغهونی سي نو هغه لویزوان به در خلاصي ولې چاغه ولې تا نو بغض یې و دی لا غر وتا باقاعده اداموا جمدعك دون ساتنوا مبيا مسلمانا تو تيو نذاك لك بسوق پوكي الله يذ برحمكم تمام منكم من احد انه حاجزين نبيهات استاسنوا دلرا باشكونك وانه لا تذكره للمتقين ايقين دا قرن قامه قا واز دي لباردي يريدونكو دلنا سوكي ريغي اغيلرا اس نبی عربی کې وژنه کې تذکرہ ته وی خبرې ټیکټ ته ویل شي نده قرآن کو ټیکټ ته وی ځاړه کدي سره دا لو جوړ کنه تبدید الله تعالی د ټیکټ واخل کنه نده لاټرو وا ټیکټونه آرل جای کې لګ پیدا وی نه ا په قرآن کې چې همې شواله او په دا ټیکټ تا چتا ونه وسته په دا کار وکې چلار کی دا خلق دي دارس نه تجارتونه جوړلې نو قران تفاسير چې په سالور جلده کېونه هغه تو تا کلولې چې پیسې پیډې ریوالې کړه <خل> دا شان د قران مسحفونه څنګه ورګه کاغذونه به له ګولې ولې چې پیسې په واخلې او کيمت سومره زیات خليفه دې مسحب باندې چې دا او یاو په قران مجدي مسحب باندې هرڅ شي دې ګټول کاغذ اده چاپ وغیرہ نو دا غي به دي 200 درې سو روپې خري خیر درې میاشته تاسو ا دو میاشته تاسو نو پدې دوکه کې نو دا غزیا ته ولیکې چې هغه کم قیمت مسحبته هغه قیمت نه یا د قرآن کم قیمت یا غو زه خونه شي پورا کولې خو نه خلک پدې دوکه کې راولي چې دا قرآن به قیمت پکاره چې ورپريشي نو بخبل د ازو نماز یاتې کی دا قیمت خو دیک کاغذ ورته خرچه دي ولې د خپل حد نه څه واخلې نور د قران قیمت هغه لانسره دي باندې دلانی په خرچه دا یو جده مسحف قران واخلې دې تا خیال کوه او بل په هغه کې بیا نو سن سره به ته ساتای شداسه مسحف ورولې چې هغه کې الفاظ صحیح غلطي پکې خپل ثمنه داسې سودا مکوی دک بیا دایره صفاین کیدا څر خلکو شکایتونو قران مجدنا پار یو قابل خوب گنڈلو کراګل دینه بیا لوی مسئلے نو مطلب دایره قران تکش <تصفيق> دے د اخرت او د دې دکړه د دین واستل ذره تعلق <تصفيق> ساتلخه دا پرواننه دا عبرت د پار دې هرې دنکو وینا او تینم مونګه خام خامم بوې گو ان منکم مکذبین يقينا استاض استاذ تنكذب كونكشري مكذبيين وانه لحسره على الكافرين او يقينا داقن خماقه خا حسرتي سبب دافسوس دي بكابر انا غريب ورسبيا ارمان كي وبياوسنكي كي كنا المسلمانا ننوصل دم تعلق ساتي صباح تبيا ارمان نكي حسرتك لحق اليقين او يقينا داقن خماقه خا حق اليقين سامراجے کر کی توحید پاخر کی جگہ دعوے دا فسبح بسم ربک الا عظیم واس پاک بیانوا ونم درف استا چنوی دے دا گو دا پاکے المعارج نزول کے پاس دا سورۃ الحاقنہ دا سورۃ د ما قبل دا شان مخ کی د غرن ذکر اوٹا کولی شیو بل نو دلتوی دا سبشی لکا ورائی چو واید شیو او مشین باندنی دائی وچه دادا چه ورائی عمرانگی نئی مختلفا او غرنوکی مها قسمو نفاتور که ذکر شیو نو دا سرنگا رنگ باقیاری مقیه ذکر رکلو چه مسکین لکوراک نور کئی نو دی صورت که بذکر کئی چه اگلک خیر اصناک دے حریوست کنا مخلوق او صاحب ذکر پیرانو دلتا اوصافو د مؤمنانو به ذکر کې ښه جزا دافیه دي د پاره د او د صورت التخویف الاخروی بيوقو العذاب تخویف الاخروی ذکر کې جزا عاقیه کیږي سورۃ قدره کی سلوور خبرې مختصر اسباد د قیامت په تفصيل سره صداقت د رسول سره د تصلیما او ترغیب قران تا او او صاحب د فريقه نو بسم الله الرحمن الرحيم سال فائل بعذاب واقع او غخته او غختن کی عذاب لراجه واقع کی دن کې ره د زجر د پغخته د عذاب ورې وطن عذاب غخته سورۃ الانفال کې ویلو چې ده وی الله کدا حق نمون ما نگټ را وروا دا سي عذابونه به غخته خلق فاتنا سوزله تیر شو چې عذاب را دا سه عذاب اوغت چاغه خامہ واقعی اكيدون کرے لیل کافرینا د پار د کافرانو لیس له دافع انشتلی اغل دافک دفکون کی دافع لنیشت چه عذاب رستو کی دا به کافرانو باندې واقعی کیږي رازیبا د چارو طرفنا مین الله ای د اعلی د طرفنا ذل ماواج چا خواند د مرتبو دېر مرتبی دې داو ماواج اسمانونو وال ذات ته پوره دې ملائک پیشیږي داوول الجن ملائکتو شیخین ملائکو و روح الیه او جبریل اغتا فی یامین بیار واس کی کان مقدارو چدا اند از لاغه دا مقدار داوی 50 الف سن و زو ز رکالا یو قوال خدای چ پرتملی کلیری و روج الملائکۃ الالمکان الذی هو محلهم فی وقت کان مقداره علی غیرهم لو سعيده 50000 سنه ملائك جل تخيجي اغذه کي ملائكو محل بارا نو داغه تدتلو دا فاصله او مقدار کده ملائكو سو ملائك نه بغیر نور توخيجي نو دمر دله 50 ذره کاله چې ملائک ني ايغوتو يا رب کيخيجي نو دمر مقدار دغه ملائک الله پیدا کړیږي اس کيجي نو یو مطلب دا چ دې دالمانو عالمانو دا غېږم شان شانواله ذات نه دې آزاد صالحو دا خندا د خست هزار د قران تحکوم دی چې ګوره د شان علم ډېر لوی صالحینو ته عذاب وغوښته چې هغه دمره قدرتونو او اله ذات دمره کائنات پیدا کړې دي چې څو څو طاری کې رزيږي په باندې 5000 ذره کاله او پیلږي نو دمره عظیم و شان ذات نه تا عذاب وغوښته د ذات ذات نه جنتهل په اردوسو وړا په مانو نو دا سا خبری تاوی اغنی سوال دا عذابو یو پاکی دا تحکم دے زورا لدہ او بل دا فی او من متعلق دے دا واقعین سرا یا دے سر اخپل فعل نمقدر یا واقع کی گی با دا عذابو فی او من فاغر وز کی کان مقدارو چدی مقدار دا غی خمسین الفاسن پانسو سر کالا روز دا قیامت نو واقعین سرا متعلق دے یا یقع العذاب بهم في یوم كان مقدارو 50 الف سنه یعنی یوم القیامه د قیامت ورځ چې هغه 50 زره کال به بموجره مانو له hebat د وجنه نو هغه ورځ به دي باندې هغه لوی عذاب راځي خو نو ګور دې د عذاب سوال او کس ال فائل سوال او کو غخته دیو پیغمبر تا چاغه سم دي ایمان نرولو ته کتلو اچھی بیا دیبا که عذاب غفت ناقب دیخا مقاقا پکیدا نزرت بریشانی راتلا فاصلی رو صبران جمیلا تسلی صبر کوا صبر خیستا انہم یرونہو بعیدا یقنان داخل قوین دی قیامت لر لری و نراو قریبا امونگوینو دی لر نزدی لازا لری بینی الاقل بعید بینی چردانو اکی کی اللہوی مونتخو نزدیخ کری جلالتن زه ښکاره نه وبوښګنه چې بیا رته نه او یقیني ده شپه کې نشته اس بعد یو کراه قیامت او احوال یې سړي يوم تكون السما او ورځ چېبد اسمان په شان د تانبي ویل شوي د مضبوط اسمان دی دی ببل کوږي او تكون الجبال او شپه د غرونه په شان درنګدارې وړه ذخرون اقوام من مخ يقولوا كان ومن الجبال جددون بيض وحمر مختلف الوانه <تصفيق> <تصفيق> ها مختلف الوانه تشدارون نزان لزان الذي صرفك يا استاذ spin بك يا استاذ نو وين داتيك انا جكلوه اليجي نا غبور بيدى سخ كار سران غارونتي ناغونه بدا سميدكي ولا يسلو حميم حميما تپوس باندې جوړې کولې یو نو کنا. وی کنا. يو يو يو بل دوست نه په پیژنې بیان کړه بیا ونی بیان کړه ګرګړوي یو بس ورولم خدل بشي یو بل تا به یو بل وینی مخامه خو یو بل دولاري هک خو شي تپوس باندې شي کولې یو بل نه ک دومره خواږه دوستان په یو بل قربان. او قیمت کې به حیران یو بل تبغوري اګونګان یا لفظ دقل نشستی یا بس فرونم یا بلتا با گوری لدی باشی یا بلتا او بخولش یا بلتا یا بل ببینی یا ود دلمجرم و بایان کی ده پیدی یا ود دلمجرم و خوخه بگانی مجرم ساری فمن نبکی مجرم ساری لو یفتدی من عذابی آمی ذیم ببینی ها چیزان بچ کی در عذاب در فقلو زامنو سراء یودا یوم ایذن یوم ایذن ندخوا یوم ایذن فدقا روز بانده باده ویچی ارزا دا عذاب نباد شوی یطمن المشرکو لو قبل منه الفداء من الجوزی رحمه اللہ وی مشرک صلی باده ارمان که چی ارزا ما نا فدیه قبل شوی خواه فدیه دا سراءوری دا ببنیه زماد <تصح> زمنيري ولې ټول موږ دنیا کې صاحب له کوله داګه د پروت نو دی بوچ داهله زمانه ها ما غنو سنې دي دا مال درا سره داواله کومه ده عذاب نه بشکه بي باندې نه قنشت نه قبليږي وا صاحبته او خپل خزا هغه مخانه وخت چې داواله ته طبيولې وګټه خوچ ما بچکه واخي اور اور و فصيلته التي تؤويه او قام قبيله دجاغا دلبازي وارك الدنيا كي جيلا به तकलीफ आ गयो आगी बरा पासيده लो शोर साकबो دلبازي بنا واركلا سربندات کو دلبازي وارك ندی بوچي دغٹولے واغستيش و منثل ارض جميعا اور نجات واركليشي نيوتن پر دم نو خلق کړه نورو د څوک خلاصې یاده زمونه د واجب دینه شوی ری ایمان دونه سم شوی آیا د خپل خلک د لاسو یا ضرور دی او د خاندان نه مجبور آیا د دنیا د معاشره ټولو خلق بن ولنواردا نبی رسول الله صلی الله علیه و حدیثو کې کنا چې یو تن غره مؤمن نش ترڅو چې ځو نیم د خپل مور بلا ورو ټول خلکو را خپل ځاننا دا زکوې چې داږي دا هغه خوښ نشو ارادي خبرو نه مجبور شوه به امر سنت پرې هوځل ترې ته پرې قیامت کې بیا بچولې نشو کلا چره نشې کېده ان هاله لغا یقینا جهنم لمبواله ده لغا به لمبو زنده لازارتو اچھاکڑی رئی انتہائی حیبتنا کی لمبی دا حیبت شان دے دا جہنم خواہ دے لنبو والدی نزدائی عطل شاہ اس تن کے رئی سرمنی لرہا دا دا پاس سرمنی لرہا دا باتی اوباسی نبیہ باتن نظر تزان رہا سی تدو من ادبر و تولا رابلی بزان دا اغسو کو چشایک رحاق دا اوڑی دنے کامل نا ادبر و معنی کی ادبر وولیذ الحقنا وتولى او ولید ذنیک عملنا ادبر شائک الحقتا وتولى او ولید عملنا دهشمان نے کہ ادبر نو وتولى او ولید الحقنا یا <تصفيق> راز کو شائک او ورد حقنا ادبارا شایکل توحیدتا وتولا او ورد سنت عملنا حق توحید عمل صالح جاق سنت تر پیغمبر نا غدت انترابولیج دیکھو راشا تدعو او رویتنا صابت جو آز بکی الیا یا کافرو الیا یا منافقو الیا یا جامع المالی اے کافرا ما ترست راشا. اے منافقہ دیخوا را شا اے اغا سڑیو چی مال دی جمع کڑو ادن دی پی قربان او بیا خبور بس یوگت سٹ را بار کی نجوڑ خلکو خلقو کی گور نیو یو بانی لکا چرک چی دانی وڑن دی اجوزان تبیرو راک کیا نباسی بے و جمع آفا آو آا دیدائی کی آسا پی قبی حض کرکی سبب گردی دا عذابو یو پاگی کداری عد بارا شایکل دین تا حقتا وتا وللا وله ذ سننه د نه کمال نه د قران نه ذ شو درم و جماع ف اوعا جمع, جمع کمال لغه کی کی خود ف کی کی خود چې پروت بيدانو لګاونا درم مال جمع کول دل نشتا صلیو جمع ک کو یو اعظم لره جمع کله پیدا کله اول به لغه کی کی ان الانسان خلق هلوعا يقينا الانسان بدا كل شري دي كان ذو ري سوالا هلوعن زل ير كچا تليار بي صبر دي او مطلب دار چ زل دي ير كچا دي طور پر زاحت کينا اذا مسو شرو جزعا كل جو ر سيتا تکليف نو دي بي صبر وي پريات کي 10 पगم سي پتے الخير منعا او کله جوړ راځي دتا خیر او پیدا او مال نو دی به توفیقا و نوعن توفیق شي او منه کون ک شي او ورته ذکر کوي چې کله بده تکلیف راشي نو دی به صبر راشي دی مایوس شي اوبه څو ځار خیر نه د توکو خاتم شي او کله چې مایوس راشي بیا منو ان به توفیق اي طريقه ته میا څو د خیر ਕਰਨ کېږي او سپیدہ والا نور کیاستیوان اخلی کنا منوان منکون کے بے حمتہ بے توبیقش لگو را مومن سفتو نا ذکر کی روستو <تصفح> چہ دا خلقو دیگو را پزرک اچھا نی دی پزرک ادا قصر ایک اچھای تاچہ ذکر شو ادا خو در حمتوالا خلق دی. دیو دیگو کنینو صبر کیو کنینو شکر ادا کیو اکل ادا سیومی چکنیو سارا نو شکر ادا کیو <تصفح> اچیو سره نظر تعال ورکی ځانته بیګماکی ا الا المصلین مگر منسکون کی <تصفح> الا المصلین لیکن منسکون کی خلق حبیب رضا سنری یو صفته دار چې منسپامن کی الذين هم علی صلاتهم دائمون هغه خلک چې په خپل منځونه باندې همیشه الیکي دائمون عائشہ رضی الله عنها فرمایله ان احب الصلاهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديما عليه النبينا السلام ددير خوخموس کومو چې باقي به همیشه علی کېدو چې بس پابندې سره به مونږ کوم اموس پدېره پابندې عبادت ندی سی فقط ځین دال ری چې دوام به کې دایم همیشه علی دې بموس ولذي نبی اموالهم دغه په دنیا عبادت ش. اخر له چې په مالو لدی کې حق معلومهم حق ده معلوم <تصفح> براخه ده معلوم حساب مقرر لسائل والمحرووم ده فار ده سوالګري ادم احتیاج اړيو له خپل خپلې څور کې برا خبر کوي مالې قرباني او ګورګنن نه ځان سره محبته راځي کی و منزنو کې نه مال سر محبته چې کنه خلافو کې او د کچژړې پرشانتۍ راځم کې لوخ کې واچې کلا کې باندې تېلا بګورې وته دا خزانر نا دا حال لکھا نا نا دیغو چمار والا لاغنو پزان خرج کی مسکن لور کی والذین اصدقون بیوم الدین آقا خلق دیچی تصدق کی پر د بدلی یقین بکوی والذین هم من عذاب ربهم مشپقون آقا خلق دیچی دا عذاب دراب پلنا دی یرید ان کی دی دی سلورم سفات تی دا خدا عذاب نیری کی نا ذیک <تصفح> عمل صحیح کوي او پابند با کیږي عبادت بل تصدیق کوي په قیامت باندې نو ځکه خپل رب د عذاب نه یریږي ان عذاب ربهم یقینا عذاب د رب د دی غیر مقمون ند بی یری د دی خطری داګه ور خطر پکړه بی یری کنه چې سزا یاره کینې نشتا والذین هم لفروجهم حافظون دا عذا عذاب ند یری دو علامات بسې او خلاقی جزا قلو اندامون دا پارا حفاظت کونکی دی بدکاره نکی تشپکم سپت دی ایلا علا ازواجهم مگر پا بی بیانو دی او ما ملکت ایمانهم یا پوینزو دی فا انهم غیر ملومین فاس ندی ملامت شوی فتیقو سنت باندی عمل کردی فمنی بتقا ورا اذالک پس آغا چاہ جتلبو کو سیوا دینا فاولایک اهمل عادون دغه خلق او د حدنته وروتون کې دي چ خپل به بیانې دغه تعلق نشته د دین او سیاحت کم ځای کې د شهوت رانی کوي دغه د حدنته وروتون کې دي والذین عملی اماناتهم وعہدهم راعون او خلق دې شدید خپل امانته نه پاره هدا وعده نه پاره سره تر څون کې دي راعون والذین هم بشهاداتهم قائمان ا داخله پخلو گواهه باندې قائمو لار دي قائمون راستو کی گینا دروغ نه وې گواہی پټې نه هغه مضبوطه دې درې قیصر آ جا کوي والذین هم علی صلاتهم یحافظون ا داخله دی دې پخلو منځونه باندې حفاظت کوونکې دي لس صفات او ذکر <تصف> تو گو رات شور یاند مازنه او اختتامیم با موز بانده او که چه دا موز قدر چې او پیجنه چه دا سمره او عبادت ده پا دیکه تاس نگوره او تاهیونش نو اول موز او بیاون موز تاس عجبا خوش قسمتا خلق دخوا چه سار موز او که نو ماس خوتن پوری دی سمره کولی اعمال او کلو زکن او سار او اخیر که موز ده که نو د موز غیر پا کوي او ډیر خیاله ساتي داګه د وختونو داګه د آداب او د طریقې دا څنګه نه ده چې دا موندن هم ترایې جوړې کیږي دا موندنه هم ترایې جوړې کیږي او ترایې هم په خپل سمي بځا شکر ولې ورکلې چې دا بصره رزقول غوانی نو انس کیا خو ذ شوق عبادت یا خو چې فرض موندنه په مزاو نو خره نه اگر به ځې چې ترای شي ایا سړی یو کنه وی چلالم نو ورلم جمعہ ته نو چې امام راکا ته کېدنه ماذر نیتو تنه چې تاسو روکو تلم ناغانې ښه یو نو چې تاسو نګیدم ناخته ته تلو نو جمعہ زو راځو ناګه ګروښ سره نه پد سېدو کې رباره نه ښه باروزه بوې میرا واپس روان شو چې دا ویلې کو بو کې وبلني پو جماعتنی با دا محن دا بسسو کوئی یرا دا مونز دا عبادت دا دا خودتو زان گونانگاره پا دیکی یا خلق سزور ورکول لی یا تلوار کم دا چو سڑی دا مونز الفاظ سیو نویلی شیواسی کتا برشن پا دیخو اللہ جرنور که دا خود با دا وقت پا بندی که دا با دا طریقه پا بندی که دا آداب و د عجزه دا خرسوخ یل بساته چموس پا کی یاد ہے کہ ہم خوشونی نہ ہو ہموز نہ دی ہونو قبلی کی اچھا قران پاول او پاہر کی ودلسے صپتو لون بی موز کی چموس باقی آخر اخرے صفت بن موز گزار د مومن د ی جدی ب موز گزارے پبن بی ہر ځای کی بموس کی حق پخره کی گ بسانہ کی دانا چ بس د خلق مخ یا یاد غم پرواز کی ادا پر سے جنازہ د نو ز کماں لگا عالم می اش پاسو جبہ جنازہ لت لگواڑی د موس وړلو مکان د کو کس بپوش اډیر ول وی خلک چرته په لزت او بښن پوه شو په دنیا هی په دو غریب پابند سره موږ نه سرور په ډیر پاجزه سره اولایک فی جناتم مکرمون دا خلک واجب جنته کې عزت بوله ورکل شي کرامت ستوي مون خو دې ته وایو کرامت چې قران مکرمون چې موږ کې پابند سره ادا صفاتونه پکې وی دا کرامت خاوونه اتره کرامت خاوونه هغه چاته چه سخا جامعه چولی دی ویخته پی را ببردی او ترخته اخکر پروتتی و کچکول او دا سخا پیزار بخپوکردی دید نه موشتا نه و درستا نه دا اللہ نمشتا نه تده تا کرامتوالوی چه دا دیر کرنو دا بزرگان دیگوردی دیتا و بباد نظر نگوردی اگزان تاوی دیر پخه نظر کردیدی چه دا انسانیت توحین کردی چې انسان برزان نداشی جوڑی <تصفيق> دې لداځه پیدا کړل انسان خو خاصته پیدا شوی دی. نو دې به حت تل وسعه حت تل امکان حت تل دا کوشش کی چې دې ځان خاصته کی صفاجا واچی صفایته په پسر کی او صفایو کی غسلو کی خوشبو یې او لګي خاصته پاک سا کرے او منځو کی چې شي نمو خدا تکراماتو الهوی او قرانم ورته ویلې اته زیه جو کرامت پوه ملنگور اگر راځه اطرخ کې ولګدي چې نه نه کنه د ثرا ډیر کنه سره د کرامت ته سړیا قران مجید وی دا کرامت ول خلق دې عزت پېولہ زجر ذکر کې تفصیلن په اخر کې چې کرامت میضان محروم کړې کنه هر خلکو تو مغورا فمال لذین کفروا فستشویر دې خلق لراج کابران دې کې بلګه محت عین چېطات راځتا مڼډه ونه کیدی انلی یمینه او ان, آن شیمالی عزیزین د ښی طرف نه او د غس طرف نه ډېر ډلې کې دن کیدی څه د پار راځي چې ته قران ولینو ډلې ډلې راځي ښی طرف تناص او هغه طرف تناص به ترتیب نه پرستا توجو به خرابې چې دا دا خو ډلې څو څو جو کولې دی وای دا هغه طرف ته یې سره خبره خاندې او خبرې کیداسوک دي دا ولي جست تا توجهه قرآن نه واري ومبا سرين ز كرکيده استهزاء كون ز پار رازيو کيني قرآن د پارا قادت داري چې ته قرآن ته محكم په ترتیب کيني اوزه پزې ټو لیکيده لا غب شپ لغولو دا خود قرآن ادب نه د دين ازان ساتل پکارريخه داسې پد خدای خلقو نو خيتره بوغانستان تبيده ليده لکين استله استهزاء به کوله نو خیال سره ایتم او د دې د اساس هر اغیل په مختلفو صفاتو سره ورکیږي یو محت تعین چې دې ستاسو خبره نو ستاسو طرف ته پومن دویم دلی دلی کېنی او دریم ایتم او کلم ر ایم مینم ایتم دري هر یو څنګه دین ایو دخل جنتنا ای چې دې داخله کېږي جنت د نه امسنوتا ته دا پوښتکا هغه یې نه جنتي عذبا زمہ در عذبا کلاوما ا دینور تخو بز زینا خیمه چا او کنه تامه هزار چ مونږ باندې نت کلا چر داسنه شکیله د کلا دیواله ته قرن ون نشرات لیدي خوا انا خلقناهم مما علمون یو کنا مونږه پیدا کړی دي داسنه چدی ته پتره دی پویږي داسلرمه ابتداري چخه پویږي زاموندې د ثنا پیدا کړې دا هغه خپل اصل او حقیقت نام غاپل شو چې مونږ د ثنا پیدا کړې هغه ترې سوچي کړه دی به جنت ته ځي چې عمل او عقیده هغه دې برباده نه او ځان یې نه جوړ د خپل حقیقت په بنه باندې نه دی په بل نو دیبه څنګه جنت ته دې دي څنګه تمکه مونټقره ديار سم معلوم دي ردي فطرت مونټمعلوم دي مم ماعالم دي ردي فطرت دار دي دې بل قران خلاف کوي عجيبه پیغمبر سره دسمه ني کوي ان مونته خدا صفات معلوم دي کنه دینه کویږي خپې دي فلا اقسموا قسم قسمكم برب المشاریق والمغارب داس جملو کده لا زید صاحب یې سره تاکید د بارې او اشاره دی ته فله حاجت نشته خو بیا تاکید د بارزه قسم کوم او ګواکومه ربل مشارق وال مغارب رب د مشرق و مغرب انه لا قادرن یقینا منخا ما قادر يو على ان بدل خير منهم بدل پیدا کو غره خلق د الله زموندا قدرت تا زمون د دینه بغیر نور خلک پیدا کو چی ازي خيد دينه نو جهته پیدا کو لجو نو دي دوباره پیدا <تصفح> دا دا. دا دا دا دو شو پیدا کو نه چې دین کار کې د قیامت نه کې ودا مان نه یادان چې د قران د خدمت ته پرمون د دي په نور خلک را وجو دې وړاله له رازی او استهزاء کې پیغمبر pore نو دي دینه د نعمت پاتې شو محروم شودي نو آخو والالله انصار پیدا اقلب و مدینه که قران اغیی قرآن تا دا سکین استل تا بوئی جوڑ گھٹی پرتیلی صابه ناغ استل قرآن پا وقت پیدا کنم و ما نحنو بمسبوقین علی و منگا کم زوری اغییز خونیو چگنی پیدا کول نشو کولی فزارهم یخوضو ریزلی چه مشغولیگی دا پیزن سفت ده او زجر ده و یلعبو او دی لوبی کهی حتى يلاقو تر دې پورې دې ملاقات کوي يوم هم الذي يعدون رزق ولي هغه سره دې سره وعده کوي رزق عذاب چا دې مخامخ شنو وبن بپوش پریر نن خو دې استهزاء کوي کنه ولې اعظم کتاب باندې يوم يخرجون من الاجداد تفه بوخروي تاره ست دې بار اوزيد قبرونو سرهعن بطلوار باندې کأنهم إله نصب یوفضون و یادیق قلنه ختا منډه و هی نصب چکم زه نه خل ټاکل لا حضور لګی چې سب کم یبوله سررس یا نخمانې گزارو کو او سه معلومی چې چا گزار سېو کو لګی نو منډې کی یا چکم زه چا نصب آګاګټیا نخلا ګونی د درگاه او دخل اسنامو نصار د وخت هغه منډه پد روان دي لان را سي جنه وختشه او قیامت کې به ځه منډه وای خان خاصا اذن اضا روان زليله به يک كتبه يسترګي دي طرحه قوم ذيلا اپرچلي به دي لارا روان ذلك اليوم الذي كانوا يعدون دار والذهاب چودي چواد به وسره کې دلا سمرا مردي سره په ديو ادشه و یقیني و کنه نه يقيني, يقيني خبره کړه کل مقرر وخه وردی په خیال کې را رسته کېده نداء اگر روز دره قیامت جدي سره وعده کړي او تبوږي چې وسوم ولید کله وسو پکې لامو صورت کې تاخوي فخرويو په تفصيل سره او زواجيرو اتسليو او صاحب د فریقین په اخر دعوې بسم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم سورة نوح نزولك بس سورة النحل نذيب مخی صورت المعارج کے تخویف اخروی ذکر شا دے صورت کے تخویف دنیاوی ذکر کئی حلاکتو دا قوم دنوح علیہ السلام مخی صورت انو کے مسلا دا تبارک ذکر شا شہری اوسیس کی برکت اجون کے اللہ دے دې سورث کې ریبا دلیل نقلی ذکر کړی د نوح علیه السلام نه یا مخکې مسله ذکر شو فو دلائل سره واځه ښه شو دلته دا مسله ورسره زور دې دا غې په تبلیغ باندې بیان باندې د دې سورث داوا ات تخويف الدنيوي یو قوم دمسلوه نومنی الله ولا عذاب ورکی په دنیا کې سورۃ واقعات نوح علیہ السلام تفصیلی تخویف دنیوی او تحذیذ فی تبلیغ تیزی ور کول په بیان دے مساله باندې ان ارسلنا نوحا الی قومه يقين المنغالي قلو نوح علیه السلام في ان انظر قومك جوية روا قوم قل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مخد دينا شراش ديتا عذاب دردناك اصند دي دي دو كفر و الشرق دوشي دو و ديبان دي و دير خطرناك عذاب راشي توفان پراشي و غرق و تباشي مخد مخد و تينزاروكا چلو دې خپل غلونه نه بس کې کوم شرکیادو کې چې اخترې او دلته توحید و مینه نوح عليه السلام راغ او قوم ته داوت شروق قال يا قوم اني لكم نذير مبين او نوح عليه السلام اقامه زمان يقينا ذو سودا يراون كه كاريام زتا سو يراو تا سو خبرون چکہما مسلہ توحید ز بیانم اغاو نہ منلا او کم شرک کے جتاس ہو لگے ہے راگینم بس نہ کرل نو مکہ میں پر عذاب بدر باندراش دگے عاقبت او انجام بڑی خطرناک ہے ان عبد اللہ حوتقو یے ور تداوے چتو تاسو یاروں انزار کوم ذیما ذیما واریدا ذوئ عبادت کرے خالق ز اللہ ان عبد اللہ تتاوو ورو توحید دا چې الله بندگی وکړي خالص وتقوا او یرهګه دا غن دا غن سهوا دبل چې عبادتونه اته عظیم مکه وي څنګه چې رقم لګیاو بده کې چې نیکانو بندګانو شکلونو مجسمه جوړ کړي او داګه تعظیم یې کوو داګه منعتې کول د کارو ته شیطان خستہ کړو چ حق بارن بندگان دارید او پت نفس دیو لگے دل اور اگے شکل نے تصویر نے ضرورت به ولا کو نور رو یا ترقی کولا ناخر دا واجب بس عبادت او بندگی ولا شروع کرا نو ارتاوی د څنګه خبر نماز ساته وتقو صلیح نو یری دا تریما خبر او ات ی او اطاعت کے زمانہ زما ترقامنے سما خبر اومنه یاغفر لکم من زنوبه کم و ببقی تا استاد گناهن استاد سنه کم چد اللہ حق تا سوال دی آغی کم کو تاہی و تغافل کردی ناغبرتا معاف کی بندیان و حقوق و لدی و یو آخیر کم اله اجلیم و سم تاسو اگه نیٹی مقراری تا تاسو بروستو که اگه مقرار نیٹی تا چیگه تا مرگ نیٹا دا چ په نړۍ کې به تمام جاندار مړي او وختي کې به نړۍ نه مطلب یې داري چې دا نمخ کې تا زبانه کوم عذاب راځي هغه بدر نرستو کې یو خدای مرګ نه ټوله هغه خنه بدليږي هغه نرستو کې نو عذاب بدر نواړي عذاب بدر نن درکوي کتا سم سلام ان الله دای توحید د منلو فېدیري بخنه بره توکي د ګناو نه اور استوام کی یعنی عمر بھر سیوا کی او عذاب بدر نواળી کدغه شان حال ہو بیا درماں نی عذاب رازمخ کی ان اجل اللہ الیجا الا يؤخر یوم انا یقینا نیټه د الله چې مقرکل دا پارا چا مرګ دی کله چراش نورست کیږي لا يؤخر هغه نیټه وو نورست کیږي او کوم چې دنیاوی عذاب دی نیو قوم چیخ پلزان کی انقلاب راولی توبو او الله اللہ رحمت و غواری ناغا نا کی نو اکم مقرر نیتا دا اگا نروس کی او دوین کوو سو مسلاو منیلا ناغا عزاب درماندی نا مخ کیچی ہوئے او کل چتاو سو نمانی او عزاب درماندی راشی انا اجل اللہ یقنا نیتا دا اللہ عزاب دا اللہ دا اغی عذاب نیتا چکل اغراشی اذا جا علا یو اخر کل چراشی بیان رستو کیگی دو اس نظام سمکے ورکا عذاب راگی نبیان رستو کیگی چاگی کلتاو دا پارا ایمان رو رو امکان جوڑ شی نبیان کلتاو دا پارا ممکن ندار چی ایمان حاصل که حقی کلتاو دا رستو که دل نشتا نو دو اس نقبل اصلاو کې لاؤکن تم دعلمون کچریت آسف ہوئی گئ د په خبره باندې کله چې پوسه وای او ذہنوم به کار کئ او بیا دا چا عملم دی وکم نو به هاذا په دې نه رسېږي کاش پوسه خپل اسلام نه کوي هم نه کوي کله چې بو یېګه دا خبره قال رب وینوح عليه السلام اي رب زمان اني دعوت تقامي يقینا ما روبل اقام خپل ليل او نهارا دشپی دروازي دوه تونیت کړل در شپیموت عم دعوتوکو در وزموت عم دعوتوکو بیان ورتکو كالي <سؤال> جدا دا قسموني او كنشي زبا ولاي استثنون ادمره پوخ يقين جو رشيو ممبادا بغشو الله هم نوی ولاي استثنون انشاء الله يوم نوی غا چه كخيري اجت نشت زبا يوم معنى دادا درهم معنى كي ولاي استثنون نبا جدا كولا حسد مسكينانو دا اللحي سعودن اللل كولا چهد زدیدہ صلاح اکلا سار با روانی گی باق پس بزید فتواف علیہ طائف امن ربک ورشاپیر او گرزید پاگی مندی یو چاپیر ایدن کی عذاب یو بگولا پرالا دطرف آج ربستانا وهم نائمون حدی خوب کاؤ خوب کی امود لیلہ رخ پلباب او دو خوب یک کاؤ چرا اس آرامو کے سار اول دا باق باندی تو بان راغ ہے هغه سره تول و د وېخ نه دل دل شه می وڅ کې چې غبوټ يم مې د شو یا پکه وره لګیت پس ترې ق باندې فاصبحت کصفریم پس وګرځېله پشاند توريری صریم رمضان الصد تور الى یا چور شوي مې د شوي څه شو وطنادو مصبيحین اشنان راوي شو سار کې او ازونه او کلهو بلدا په وخت د سبا علی هرځ کوم شابکنمو کو ډیر د وخت وی خدا ک هغه د وخت نن دا سبایو حکم کنا انغدو سبا کې علی هرځ کوم بخل بصل باندې ته سبا کې کې جتا فلته لاړي ان كونتم ساره مين کتاسو شو کون کې دباق سروان فانطلقوا فسروان شديد وهم يتخافتون اديط خبري كولي ابو لسره امو سنت لغن خبري بكولي اجي له باوازو تيذن ابل بوتي تش تشش ومسكنانو غلا دعو عمره ودي ايوا تي <تصفيق> باسي ومبا وينينو <تصفيق> بكسابو اول غلي غلي خبري كاوي اسي بي ابو لسره داخل نشي داغه باخته نن ورځې علیکم مسکین و تاسو باندې هیڅ یو محتاج خیال کوي نن نه نو څارکی کیسو ار نه باغ شوکول واپسم راوړی کورته هم مسکین چې سو راضی نه بیا دې ګرځي ونه کې کنه دیو پکې بیاسمه و وغد على حد القادرين او سبای کو على حد ہمنا کو باغ تاګه باغمان دې قاجرین ځان قاجر غنونکي بس سبار وایم شو او ځان قاجر غنلوی چې شویرې نا نبره دې مسکی دامنګنن بچکل دې مسکین نو محتاج نه اجه سوبدان بوې ګر دې او بوجو کې پروت دي لور وینو اغه دې تا اورا سيدا فلمار چویل داګه باغو قالو وی وی ان دګمغه هغه هغه ګمرنه نیو مونږ لار غلطه کړه له پدې مونږ هم خو راوې د خوګوي مونږ ب ق مت بد باختو ب برخو قاله او نو پې غو منتخه دته د مخک نو می چېګ دا د دا, دا, دا, دا د وختو خبره چې ممسکنان لې خوراک ورکو دا ز ل م دا چې دغ برخه پې روک و غځان لکهي عدي چې نه سړغ نه پوهید دا مره بجهغي ظان لکنه. نو ګدام زموږ په کار رااله غانده شنو خمنی ولې دا تاوان کوسه چل دی دې مسكينانو مو صرف دې کې سو امداد کړو ګوره دا خبره نو هغه ته ویلو چې مکې دې آتی ابراهام پکې د غریب مرو کوي ادي دا خبره نه مند نه غریب بس دلې پاتش خاموش بیا وسویدش قال وسطهم ويغو خيار دې دینه شغه پکې منځنۍ او وسط او وسط خو په کارونو کې غوري وذ ولله علم تفراجه كمدا كل يداو كان ناغامينس کے چکمو اگو خيار اور بوتے ہوئے علم اقول لكم اयाम اني لولا تصبحون <تصفيق> لا تسبحون تتاصو قائنه بيان الله ساز تصبيح نوايے تا تو اللہ نمنغتقن ولا يثن تصبيح ويل سمرج راغلی ن دعور توحیدی لقدادس اور قالوا سبحان ربنا هو الهي پاکی دار رب سمگلنا انا كنا ظالمین یقینا امم جزالمان دا دا اور توحید توحید دیو مینو وقت نہ بچے پھر سے ہوگا نا دا تکلیب ذر مان بیان رات دل و تاثر ثمرات توحید نواں نری دنیا غ سمرات فاقبل بعضهم على بعضهم بسرع بغا مخشو بازد دينا ببعوظ باني يطلاوامون شه يوبل ملامتكاو لا عدد تر خلقه شه فكلا في داسه حالة رايشي ندي بيا يوبل لزور وركي شه صاريه قطاوي تداسون <تصفح> <تصفح> ها قبل وي صاريه نو قطاوي تداسون ها يطلاوامون يوبل ملامتكاو جلاتا ابل بوين لاتا اخير كفوش شه رمز تريكاو قالوا جاويلنا او افسوس ده مونگ لرا انا کننا تاغین یقنام او سر کشان طول گنام گاریو او تنوبل تن نرده طول مونگ سر کشکل ده او خضیات او کل ده بس رو غصو مغم وقال ده تو بوباسه او فر رب ترو جو که شدق باگر بل بوم را کی خونیت صحیح که اللہی صبت ورکو غریب سر بظلم نکو اتا ربنا یقنام نستیده چه رب ايوب دلنا بدل کرا کی مون لرا خیر منها ور ددینا انا الی ربنا راغبن یقینا مونږ خپل رب ته رغبت کوون کیو اروجو کوو ابر الله دا د دې پیغمبر خلاف کوي دې جده قدر او نکو نو اللہ دی سرسلوکلن دو دی اغا ملک دی پی فخر کوا وغارسو اگر اکی مومنانو لورک اگر غلامانو و غریبانو و مسکنانو لورک داس اعذاب بولو ورک. داس ازمیق با پیراولو داس تخت با پیراولو ولا اعذاب الاخره اکبر او خامقا عذاب داخره تلوی لو کانوی علمون کاشتی دی پوی ده. دی کدی کدی دو رسنسا پوه و اقلوی ایلو دا داخه دنیا باغ ده ختمه دن کې ده فنا کې دن کې الله تعالی دا هغه باغ ذکر کې چې هغه باندې فنا نه راځي داګه د پارا تیار یوکا داګه د دا پارا د عبادتوله او کار او خصمانه یوکا ته خدای معمولی باغ د پارا دمر چوه نوکر او خصمانه کې خیال ساتي کنه دا اخرت د بار فکر فکر ده ده نه اوستو دهمي اخرت پورې او کبه شاعت مؤمنانو ته رضہ بدل ایلودہ مشترکانو سے جرم مشترکان ہوتا عطا صلی اخر کے ان للمتقین یقینن دارم دا متقینو دار دی دا ریدون کو دلینن عین ربین بن زرت دی جنت النعیم جنتن ری جنامتن دا قدیلری کنا نو کافر ہوئیں چمون لمستا دنیا کی را دیار سے زیادتی دی اخر کے نو کنا نو مجید اگیلا جواب ورکې افنا جعل المسلمین کالمجرمین آیا تاسو غرض مونګا مسلمانان بشاند مجرمانو مسلمانان مؤمنان وحیدین اګمونګا د مجرمانو مشرکانو بشانتو غرضو چې ژوند دې و یا شاند انده به خیر و یا شانی مالکم سشمیره تاسو لرا کې فتح کومون تاسو په فیصله کوي کګوګ په فيه تدرسون ایا اشتری تاسو راي کتابو چې باغی کتاب سولوله انلکم فيه لما تخيرون یقین صاول بار پدې کې خامخا غسري کتاب څو غره کوي هدا څو انتخاب کوي تخير دا چې تاسو دعوه کوي چې موږ هم مومنه نه پښانی زموږ د پاره ملامتونه دي زموږ دا سفاه خل نو تاسو زره کتاب چې باغی کې دای چې تاسو ارمانونه وسه بدل درکې دا څنګه خبره ده دا خوره دې لپاره نشته جواب دې زړه څو اړینو هغه دې ته علینا یا اشتری صال بهر قسم هم مون باندې بالغاتم الایومل قیام رصیدن کې قیامت پوره وروسته قیامت پوره سو قسم سره الله کولایږي او تا څو اړین هغه بدرلې اتره قیامت دا قسم شته چل تر نظر کې دارهم نشته ان لکم لما تحکمون یقینا صادف على اسری ذاتو پیسہ نکوه دلیل پیشتا تناز وکلی خبرون جوړ کړل صالحهم ایهم بذالک زعیم تپوس کد دینه چیکم یود دینه بل خبرونه زموار دی چاګه زماری غست جواب بالکل داسبئی مونږه سواله خبره لې اعظم ګجن بوندو منه راو پشنتی بده باندې وطن زماری وی نهولہ له هم شریک او یاشتری د دې لپاره شریکان فل یتو به شریک اېهم پس راځولې په شریکان ان کانوا صادقین په دې لښټنی سوکه علیه شرکای ګر و دغه خبره خو دې دی مواری غسته دا د دې په یقین دې چا د دې طاقت شته مونږ له با اخرت کینهمتو نراپی اعظمون چې خو خینهغه باقیږي دی وړاله کارو basi ستادله سکه کی نورانی ولي د ساکم نشتا ندی مکی دا خبره او اخرت کې به بیا دی پون په عاشقا سره دی صحانه تخیب اخروی دی یو ما یو شفع عن ساق عارف شیخ کاروالي او کلیشي د پاین دین الله تعالی دې دا, دا سم مطلب دی دداسه یو عجيب د hebat امر دی چه دا با قیامت کی واقعه کی گئی چه اللہ رب العزت تجلی یاد سنگ چه نور صفات د الله را غلی دی دا ید ذکر دا عین ذکر د وجه ذکر آغا مفهومات تی داس چه متشابحات تی دا غیثو که معنی نپوئی گئی اصل نو پاگئی که او داوم نکنن یوم یکشف عن ساقن چه دا سنی رب العزت بے واقعه کی پاگا و اخوان دی اصل دنیا په محاوره کې دمرا معلومی گی. چکله اور ډیر ہے پتناک امر راשי دنیا کې ډیر ډیر یاری ده ہے پت دا باغ دوران کې خلک دسه پنسه راکا کیو پند اخکارش اګه د زلزله دوران کې مون تاسوی دی دي دا زلزلہ راښنو پنسه خلک جته ده hebat تو جنا هغه هده دا جو کلچه پنسه به سانډلی و به دا ګناونه جوړیږي ګناونه ته توبونه واپس سره جوړیږي ومطلب دا چې کله یو حیبتناک امر راشي نو دا ځکه کېږي چې پانډای باندې کار کې خیال نه دی بی اختیار او برحال دا د متشابهاتونو نه دا بقامت امر واقع کیږي الله تعالی موږ ډېر د حیبت بې وي وي دعوا له السجوده ادي بار او بل له شی سجدیتا فلا يستیعون ذی وتاقت نلری او جچا سجنه او کله دنیا کینو یاګم لا برنامه تي کنا تا ته با پادشدک شانته دا ډیر د افسوس خبرات فلا یستعیون طاقت بیني خاشعتا ا رصارم کتبوی اجزبوی سترګې دی برابرونی شکایت د شرم او د ملامت یانا اد پهمان دیان تر ها په حمد الله پټکلی بوی دی لارو سوای اجلت وکاجکان یو دعونه اله سجو ده او یاقینن هو دی شراب للی به سجو ده ته و هم سالمون ادیرو موټو اسجو ده به نکولا اس بیلما دره سوچ کی چې دی بیاګه سجو ده کې شریک شی وکنا تعظیم خو بلکه تر دې پوره چوسړې منافقت کئ یا موز دریا ده پار کئ وګوراله بون نه شکول هڅه ده غادر قبره خو نه ہم مسلمان هم شریا دا پار اعبادات کدی دقشان پابندی نی کدی دا دی اهم عبادت ایادو کدی نی جرتا نا غیبا مپاتیشن دنیا کے روک موٹو آواز بوتا که او کرا دید محپل نبسو گرا پاسی دا ماندلنو دی بوتای جزا لکا تلر شوکا زرٹی کون تنیم لگا ڈڑا بولا گو ما دقشان تی بدویم پکی ہوئے چسڑی اخو اس زرا زرمات نو بخواله کو برت لګن وهو مسالمون ادا نه چ سوذر وتاب بیمار فزارنی ته پری زما وم يكذب بهذا الحديث هغه سوچ ته پدی بیان چقران نه منی الوي زپو شارق پری زتما د دجر دي منکر د کتاب ته قرآن نه تکذیب کې انکار کوي سنستدرجون زردای چمونګارانه سدیلنار ورو من حيث لا يعلمون اغه طرفنا جدين بو یگی دیکېم تسلیل پیغمبرته او غیره تخویف شته کورونه چدی مونګارانه سورورو دی باندې بو یگینا چې نه دا زمونګه پاره استه دراج دي کور مال به ډیریږي جیدات بم په کو اخلی اولاد به هم زیات شي څنګه ځمیخ مخ که وکنه ادغه شان سروي ورو بابا انا از از اجتوارن و او لئنه بس برد بان دیسه چلو شلو سنستدر جوهم رو رو منگرانیسو رو رو دی نبویگی خواه و اوم لیلام ازا محلات و را کوم دیتا اینا قیدی متین یقین نوال زماس اخری جوی نسان نبیاس اخلاس و نش متین اللہ <سؤال> جسو کونزی کنه رطوو لدنیا و تاگوری نبیاس جزا واصلی اخلاس کنه بچکونیش بیا اَمْ نَطْلُبُ اجران أَجْرًا خَ تُدا آزاد دم سر د پاسه ګرځي اچھا پیرته ګرځي اذرنګ له کسان تراني ولې شي اڀيام دې ستاره خبر نه مېني د دې سو جکې دي شي يرتا ته سو اختري کدا ولې ها اَمْ نَطْلُبُ لَهُمْ أَجْرًا حَيَاتُ غَارِ دِينَن سَاوَازَ سَأُهَمَّ مَغْرَمِ مَسْقَلُ وَنُدِي دَاوَنَ دَرَن کلي شيويري سمي استانا ته غاړ اخبارا پی خانه لگی و تا تا سقوختی کو نو دی که نا نا وقتل خوتی ام نو دی دا همال غیبو یا دی سرا علم دی دا غیبو دی سرا سواحی دا غیب فهم یکتوبو انچ دیلی کیا گیلارا سنگچ عثمانی کتاب لکلی شو پیغمبر لہ نو دیلوم دا سواحی رازی لکلی شو شو پیغمبر تے ضرورت نشتا جاغسا رمل کرتی آوکی دا خبره اون نشته ای زد دے عینات ده بس دکه خبر نه دی دی وجه تسلی ذکر کی پیغمبر تا ته نمني ناسمه از فرار روان ده بس صبر کوه فاسبر ال حکم ربك بس صبر کوه فیصله درب تا ولا لا تکل ک صاحب الحود امن کی غطوب شان دا هاوند می یونو صالح السلام چه حکم ترغلو چه به قوم بازاز برازی نو بس قوم مر کلا عديت او نه قتل دوباره حکم برازي واخبرت اقول شي تا تب امریکي کې چوزا بس هغه داو کنه چې دا یو حکم ما تکا بيو سره ورسېده اشن مغو صو خلقتان چې وا تکاله غيتا وصلا کله واغینه منل کنه غم مکوا اذن ادا او هو مكزو کلا چې راواز کو او د غم نه دیر خطا یا داکو د دا غسین اقنده دیر متقوسه شو دی خلق تن یقینن چې هغه د غسیل ایقو او څنګه پیغمبر شان دی روچتي هغه به برداشت کوي صبر وکړي او الله اخر حکم ته به ساریږي او نو صالح السلام دا ارتیا د کچینوز د دینه لبل کار دیازه پیس مرضی نو ته ځه تلوار مکو بس داخه پوره خبره ده ځکه نبی علی السلام بیا ویلو مونږه چګوره څوک دې داسې ونه کی جماعت دې ونه سابنه ماتانه غره وې نه دا برک باندې کوي ښه دې کې زین لفظ الصباح حکمت تر تصليله بارا لولا ان تداركهو که شر نه وي دا قبره چراګر کدلره راټین کدلره نعمت من ربي نعمت در خپل خپل <تصفل> رب ته طرف نه کدار نه وي لانه بزم الا را دې با ورسول شي او بار کلمه ده کې او هو مذموم دې با بد حاله دې به الزام له غولې شوي مضمون بیا به تخلق غوتنی و چا وګورا ته بعد حاله او الزام به ولګېد نو وګورې دا څنګه لاولا انت دارکو دمر له لګو نیو نه لاولا یو کچره دانوي چا خپل رحم احد خپل رب رحمت راګیر کو اراوي باسو نجاته ولا ورکه د مې دګېډناو بغاړه کې خو دې لپاره چې صحت خوش نو کداغه نیمه او نو دی با انا او الزام به لګیدو نو ځونه قران و مجید چلو لاو لاوي نو دخل کو قلم نه ادرل جهو د پسې نه کوي جب ادرل جهو د پسې رسوائن ولي با انا تاسو بي شو چې لولا ان تدارک هو کداغه نیمه کنا نو خو است په خپل چې نعمت را غیر کو مړ دی و چې دا خبره اجازه تست نشته چې دا وایخان څنګه مضمون نه فاجدابه ربو بغور کدل را رد دو فجالهو من الصالحین پسې ګرزو دې کامیاب خلکونه او چې تمارتبه ولور کلو پام بیاو کې کامیاب دي کنه وران دې زګا دې هان کې پاس شکنه کومه جمله چې دی ولودم یې په ګیډه کې نو توګره اگېم رقیمتی الفاظ نور تست ته لا اله الا انت صبحانك انې كنت من الظالمين چې دوی نو بس الله رحمت راغې جوش کې کړه علاوه نو مرتبه له هغه کمه شوی نو باندې واز می خپل کې پریمږي بداننه بدبخت شه دا غوجه به دې از میخه چې توب ور زده تا او دې الله در پرې خدا بل خوانل وې دې او چې په رغب ته आवाज نشورو کړو کامیاب شې په امتحان کې و ايکاذ الذين كفروا او لنسترید دا کسان چې کافرای دي دوی وذلی کونه کچ ورغیتا لره بیا به سواریهم د لما ستر کو باندې لکه کلا چې دی ورې د قران تومره په غوسکه تا ته ګوري چې کدی نظر کې دا څه اثر و چې تی په راغورځول وي نه بالکل راغورځول وي په ستر کو باندې که تومره بد بځل تا کتل وي یا یقولوا انه لمجنون ګور پته لګی کنه خبرونه هوای دی پا جبه بانده چه دی خام خالی وانی دی سترگو خلت هم دیر بد گوری در جڑه حال خوم اللہ تم دی وما تخفی صدور هم اکبر او چې جبه ته گوری نا خو بس کاردیگی لگیادنو دی لیوانی دی انهو لمجنگور در سوی دمرا لوی دشمنی دا خدش دا اگه اصار پا جڑه جبه اپا سترگو خکار شویده سوگت دی, سو دی نظر اخنی دا لیکو بیا ځان نو خصه ورو نو بحث کړه چیرې بس په خپل ځای ما سیدکه چیرې مسمریزم راوته لري ساره ټیکن د نظر او په عربو کې دا څخه لکو چې چا باندې به په زور نظر لگاو او هغه ته به نقصان او تکلیف راساو مارحال هغه ځان له فن ټیک دا کم چې نظر لګی دله چره لانی د نظرش نو خو دې وجه راضي چې څلو ته خوشي کنا نو دلته خو رسولخه کې د اوسه کو سوال راضي چې غوسه دي په غوسه کې روزله کوي نه کېږي چې تاسو ته ځواب ورکړي شي نو دا حالت ده دې وجه ابن الجوز رحمه الله دا ویلوخه تدام تفسير سکين نه نه شاوند خبر جداګه نظرته مراد اخلي اگر چې نورو تفسيرونه غي باندې نقل کړی و بار حال دل دغه قران د خبره کیچ دغه غوسه معلومیږي چې بالکل دغه غسیره وجنه پر استر کو خورځي ا دای چاته بلته غسه شي کنه او قهرالود نظر ورته وکی زهرا الود نظر ورته وته زهرا د حسین ډک نا کوي ماته دا شو قتل بس ما وې تر کورځي نه ته دا زه دا کله لم سمعو الذکرہ چې دا قران کله و ندي داوية الليواني دا قرآن أول كويلو ما أنت بنعمة ربك بمجنون الليواني دا وما هو إلا ذكر للعالمين مخصداقت دا رسول ومخصداقت دا قرآن نرى دا مغرواز دا پارا دا مخلوقات دا قد مخلوق دا پارا خیر خير کتاب كتاب دا اپئغمبر هم خير خواهي كوالك لگورا دا اغي خلق دا پارا جاوة الليواني وي ام مهربان پئغمبر دا خیر غي خير اگیلا خیر لټی کوشش کی دي تا نقصان او تکلیف او عذاب را نشي نو دا اخلاق دي د انبیاء چغی او لیونیوي او د داغه لپاره خیر کوی کی د خیر ثالوت کی او دا شانته دعوت وکي چې سراسر خیر دی او پیدا نو سرت کې یو وخت تسلی پیغمبر لره مل خوا سواجر مون کېره د رسالت له او مور دین د قران سوره <تصفيق> الحاقه نزول کے بعد سورۃ الملک او آؤ محکم سورت کی تفسیر تاکہ بخاری جیسے کرے نہ دی سورت کے بجائے تفصیل کی اندکھ مختصر دل تابع پورے تفصیل و وضاحت کی محکم یالم نواۃ خلق دل دک پر جنم ذکر کی پڑھی سورت یا او تبلیغ د تبرک د مثالی دا غي ذکر اوسو چې دا او کې هورا اوسه مخک صورتونو کې ذکر شوه کړه لدلته کې تخویف ذکر کې منکرینو ته چې څو دا ما نه مني هغه بحل یا دا شانته صداقت د رسول مخک صورت کې ذکر شوه اده کې ذکر کړي دعوا التخويف الخروي للمنكرين چنمانی دا مصلا او دا قرآن دا